Vagy, hogy hagyjam, hogy sarokba szorítsanak, és aztán az utolsó hogy történik védekeznek. Ezt tudtam, hogy úgyse törődne velem a kutyöse. Ott voltam tehát a Pontjai utcában, agyon ütöttem egy vagy két órát, és közben elnéztem, hogyan csocóznak a hapsik egy bizróban. Aztán tovább akartam állni, de nem tudtam, hová. Hát tovább tökölöttem. Tudtam, hogy rózam a kétségbe van esről. Mindig félt, hogy valami történik velem.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 Ha egy kis krapék, valaki akar lenni, akkor többen kell lennie. Lefeküdtem a földre, becsuktam a szemem, és a meghalást gyakoroltam. Jaj, de hideg volt a beton, és féltem, hogy beteg leszek. Ismerek egy csomó kis az én esetemmel, akik mindenféle szamásságot beszervának maguknak, de én nem fogom az élet segítni, hogy boldog legyek. Nem fogom megjátszani magam az életkedvé, és szarok rá, sose láttuk egymást. Ha majd törvény szerint nagykorú leszek, lehet, hogy terroristának állok. Repülőeltérítéssel, meg túlszedéssel, mint a tévében, hogy követeljek valamit. Még nem tudom, mit, de biztos, hogy nem nyalóka lesz. Valami menő zé. Pillanatnyilag én nem tudnám megmondani, mit kell követelni, mert nem szereztem szakmai képzettséget.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 Róza mamát a frászt törte ki a zsaruktól, de ez amiatt az otthon miatt van, ahol kiírtották, és ez nem számít érvnek, mert a rossz oldalon állt. Vagy pedig elmegyek Algériába, és az ottani rendőrségbe lépek be. Ott van a legnagyobb szükség. Sokkal kevesebb Algériai van Franciaországban, mint Algériában. Ezért itt kevesebb a valójuk. Még egy vagy két lépést tettem a busz felé, ahol mind azt várták, hogy felfordulás vagy fegyveres támadás legyen, és csak úgy dobogott a szíve.